«От кобили чую!» – крикнула Мотря, висунувши голову з сіни. «Ще й однієї сорочки мені не справила, а судити на все село!» Кайдашиха замовкла і не знала, де очі діти. Кума десь ділась, не наче крізь землю провалилась. Мотря поралась в хаті і разом не глянула на свекруху. Вона вибрала сорочки з жлукта, пішла на ставок праті, прийшла додому аж у вечері. «Постривай же, свикрухо!» Говорила голосно Мотря сама до себе, розвішуючи сорочки потину. «Будеш ти в мене циганської халяндри скакати, а не я в тебе!» На другий день в досвіта Кайдашиха закричала з печі на Мотрю. «Мотре, вставай вже прясти! Мотрій, чи ти чуєш?» Мотря прокинулась, але не обзивалась. «Мотре, вже третій півні співали! Вставай та розкладай в печі тріски!» «Ох-ох-ох!» – ох", застогнала Мотря до стоту таким жалібним голосом, як стогнала Кайдашиха. «Так у мене болять крижі, що я із постелі не встану!» Кайдашиха впізнала Мотрину комедію і розсердилась. «Чого це ти дражнишся зо мною? Ти думаєш, що мене піддуриш? Годі тобі брехні справлять! Вставай та в печі розтоплюй!» «Мамо, годі вам спати! Вставайте та в печі розтоплюйте!» – крикнула собі Мотря з полу. «А я трошки покачаюсь. «Оце довелось на старість терпіти таку напасть від своїх дітей!» – промовила Кайдашиха. «Карпе, штовхни під бік свою жінку, нехай устає до роботи!» В хаті всі спали, аж хропли. «Якби я була кобила, то я б давно встала. Нехай вам кобили прядуть та варять!» Кайдашиха прикусила язика, але її розбирала злість. «Чи ти здуріла сьогодні? Чи наважилася мене світу звести? Омельку!» – крикнула Кайдашиха на свого чоловіка. Чи ти чуєш, що відтворяє твоя невістка? Старий кайдаш лежав на лаві до гори лицем і важко дихав. Він з вечора таки добре випав у шинку і спав, як убитий. Жіночий крик, гострі жіночі голоси стривожили його, і він почав кричати через сон диким чудним голосом. Йому приснилось, ніби в хату серед ночі вбігла коза з червоними очима, з вогнем у роті, освітила огнем хату, вхопила в передні лапи кочергу і почала поратись коло печі та все клацала до його червоними огняними зубами. Він хотів підвести руку та перехреститися, але руки стали не наче залізні, а коза все крутилась коло печі, а далі почала танцювати, висулопивши язика на піваршина. Дивиться Кайдаш на ту козу. З кози стала кобила з здоровою, як ночву, головою, страшними червоними очима з огняним язиком. Кайдаш закричав не своїм голосом. Сини повскакували з постелі і кинулись до батька. Мотря й Кайдашиха перестали сваритися і собі повставали. Карпо перекинув батька на бік, і він тільки тоді прокинувся й опам'ятався. «Тату, чого це ви так кричите? Мабуть, вам щось страшне приснилось?» – питав батька Карпо. Кайдаш підвівся, сів на лаві і довго протирав очі. Страшний сон перелякав його. Він устав з лави, почав молитись Богу перед образами. Йому все здавалося, що його карає свята п'ятниця за те, що він не додержував посту в п'ятниці і ввечері в шинку напивався горілки. Такий несподіваний випадок зав'язав рота свикрусі й невістці. Вони обидві кинулись до роботи, але Мотря не вимітала хати, та все поглядала скоса на свикруху. Свикруха так само поглядала то на віник, то на невістку, а далі витягла з скрині сорочку і сіла, коло вікна шити. Мотря одімкнула свою скриню, витягла стару сорочку і собі сіла латати, коло другого вікна. Обід докупав у печі. Борщ не до жару, дув бульки і клекотів вряди години, наче хто в йому ляпав ложкою. Хата стояла неметена. Свекруха глянула на невістку з підлоба і промовила. «Чого це ти, мотре, сіла шити? Хіба ти не бачиш, що в печі обід недоварений, а хата стоїть і досі неметена?» «Та вже ж бачу, не повилазили!» – обізвалася Мотря, затягуючи нитку в "А «Глядили, щоб тобі справді не повилазили. Сядеш собі шити по обіді, як упораєшся!» «Ох, ох, так у мене чогось були спина, так неють руки», – почала Мотря тоннесеньким голосом, передражнюючи свекруху. «Дражнись, дражнись», – сказала свекруха. «Кидай лише сорочку та вимітай хату, кажу тобі. Я хазяйка в хаті, а не ти. Роби те, що тобі загадують». «А я вам, мамо, не наймочка. Я й в своїй матері не була наймочкою. Коли пішлось на колотнечу, то нам треба робити діло по половині. Поганять і в мене стало б хисту, аби було кого». «Не ведумуть, чорт значого. чого. Як була я в панів, то робила за двох таких, як ти. Варила обід на дванадцять душ, а ти на п'ять душ не попнешся. Робили, бо над вами пан з нагайкою стояв. Коли хоч, то я й над тобою стану з нагайкою. Цить, а то як візьму кочергу, то і зуби визбереш, крикнула Кайдашиха і скочила з місця. «Ви мені не рідна мати, не давали зубів, не маєте права й вибивати. В коцюби два кінці, один по мені, другий по вас».